إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 Sot nuk do ta zgjasim inshallah për shkak se do t'ju lëm kohën më shumë të shfrytëzoni në dhikr dhe istighfar dhe lexim të Kuranit. Kështu i thonë namujt e bekuar, muajt e Ramazanit, musafir i jon i dashur, musafir i cili na erdhe neve dhe na gëzove dhe u gëzova me ti dhe u kënaqëm me ti dha kam rahat me ti. Dhe me të vërtetë të ken një musafir i mirë që jena kënaqshme ti dhe ken axhet preje dhe rahati. Po i them ja pra ti tash po u thon po u thon ti prej neshtë dhe po ndahesh, por e kenë dërtin dhe mallin o musafir, se shpirti jon nuk do të jetë si ti muaj. Imani jon o musafir in dashëm Nuk asht si ash kanë në këtë muaj. Gjymtyrat tona nuk do të janë si janë kanë me ti o musafir. Se ti e keën musafir i ndershëm dhe i mirë. Por këtash do të shkojsh dhe do të na lënë vet dhe nuk do të jena çato që jena kanë në Ramazan. Po i thojmë të përshëndetim o musafir me zambra të mrziturra. Me lot në sy Me dorët ngritën nga qëjeli duke lutë Allahin gjëllëshan hua gjëllëgjëlalu Që Allahot në pranon i badetin tonë që këna ban këto dit Që Allahot në i falje më katë tona Që Allahot në i mbolon nga bimet tona Që Allahot në pranon të obën tonë Dhe inshallah në shpoton prezjarmi të gjahnemit Në banën pre atyre që në liron Allah prezjarmi të gjahnemit Se dhët dit e fundi që ka përmend Për nga meri a.s. Ashtë që a këto dhët dit Allahu i liron njerëzit Prezjarmit të gjahnemit Inshallah jena pre atyre Që Allahu gjëllëshan nga kaliru Apo nga ka shputu prezjarmit të gjahnemit Normal Ashtë mirë Dhe prej veprave të preferume Që kjo dit Këto sahat të shkur që nga kanë bet Që të kalojnë me istighfar Për këtë nuk dhe të zgati Me tekbir Allah e zë të ndërsham Këto dit me kalu Këto sahat me tekbir duke thënë Allahu akbar, Allahu akbar Pse me bo tekbir Tekbir duke Allahu akbar Allahu është me i madhi Me madhru Allahin gjallë shanhu A gjallë gjallalu I cilina mundësaj i ta mbam Ramazanin i cili në dha imë bërë të rinë fund të Ramazanit, sa gjenazë e janë rëndit që të prepara dhe jë ja këna falë namazin, kanë shku si e ka mundësua Allahu të jenë prej dhe ditve të fundi që Allahu i shpëton prej zjarëmi të gjahnemit. Neve në ka mundësua Allahu dhe duhet të falemëndrejmë Allahun, të madhrejmë Allahun duke thënë Allahu e këvar, Allahu e këvar. Në ka mundësua Allahu të madhrejmë Allahun për shkak se në mëndësaj të falë në namaznatë. Në mundësë e Allah i gjellëshan, hua gjra gjelalu, që të lezëm Kur'an, dy me shtu istighfarin, me bëj istighfar shumë këto dit, këto sahat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, përse bëjt istighfari, përshka se ne jena bëshar, jena njerëzi, ne gabajmë dhe kena gabime, istighfar janë shqyti falë, Se ka mundësi në Ramazan në keba gjibet në e këndë, e ke marë në përgojnë e këndë, i ke hina hak dikujtë, du thonë papas dëshirë, pa e vërrejt vetën tënde, e kështu që me istighfarë, është për gabimet dhe mangësijet që i ke pas në muaj në e bëkuar, i shalat të falen. Amër bin Abdulaziz, jëllës të ndërshamë, jë ju shkrujti në për qitetë e kur i shkrijetarë, Gjithë njerëzve që i porositi tha ta mbaronin muajin e bekuam me istighfar tan mbarojni muaj në Bekum me istighfar dhe me sadaka fitr sa dhe thojni ashtu siç ka thon baba juj Ademi alayhi salatu vesselam Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin thojni ashtu si tha baba juj Ademi alayhi salatu vesselam o zotion i kena ba pa drejtësi vetes ton nëse ti nuk nai falni edhe gabimet tona Ne do të jena prej të humburve, ne do të jena prej atyre që kanë humb në ahiret. Lusmallahun që ta bëjmë këtë dua dhe Allahu na bën prej të shpoturve, mos na bën prej të humbve. Bashkë po dolëstë darsham. Muaj Ramazani ti thonë na, lamto mir o muaj Ramazani. Allahu të shpërbleft o musafir ion i cili na injoalla zemrat ona në këtë muj i thajm faleminderë o muaj Ramazanit o musafir i cili na morë por dorë drejt rrugës të Allahit xheleshan hual Gjell gjalalo wallahi jamiat këtu nuk janë kanë të mbushura me xhemat Namaz i natës është mësh jashtë në bërë, dhëta mësafallë këtë janë mësh, dhëta që i mësafiri mirë në ka marë përdore dhe në ka prunë që këtë gjami që njerëzit të adhurejnë Allahon, të mbushë të gjami janë dytë natës platë, kjo është prej mirësive të mësafirit të ndëruar muajtë të Ramazanit, i thëjmë falemender o mësafirë i cilin amore përdore dhe na... Gjondrejt Allahot E thëjmë falemender o Musafir I cilina bashkove nga dhurim Ku ish prej nështë në shtëpia tona i na të bukështo As njëherë Musafirin dërshëm nga ka bo që të të buona në këtë vend Musafirin dërshëm nga ka bo Që t'ja pëmpije dhe ushqim Prej bëmirsve, prej njerëzive të mirë Gjematlive dhe atyre që adhurin Allahin Gjellëshan hua gjellë gjellalo E thëjmë falemender o Musafir I cilina në gjallë e imanin ton. Na riportrova imanin ton. Upastrua Zot të shkëlqejë përsëri imani, pasi që Zoti dobësohet të ti hu madrita, i them faleminderit o musafir, i cili na çove neve prej gafletit, na bën të vetëdijshëm që të kuptojmë që ka në Zot I cilin na i falë më kate tona Dretohën njerëzi drejtë Allahot Me dortër lartë ga qieli Duke gërku falje Allahot Dhe duke lëshu lotë presyive të tyra I thëmë falemender o Musafir indershëm I cilin na i mbushë gjamia tona me gjemat Me plec dhe tri Kështu duka adhru Allahum gjëllëshan hua gjëllëgjëlalu Pashtu i thëmë falemender o Musafir I cilin na bashkove njeve në namastë të natës që ki sënët moti u pat hum, elhamdullak, Musafir, në e boni që të në gjallë në këtë sënët. E thëm, falemender o Musafir, i cilin në mësove të marë në Kur'anin, të huzë në mbiralet dhe mbitavolinat, të lezojmë Kur'an, pasi që me mujë e mujë, su ka gjellë Kur'ani, teri sa ke haru edhe pluhnin qafshish. Po ashtu i thëmë falemenderë o Musafer, i cilit i në mësove gjuhët tona të bëjnë dua, kur njerëzit kanë qajtë nërdua o vlesë të ndërshëm, kur njerëzit i nga ngritë dërtë nga qjeli, që një më dhatë mujë në dalë dhe kujta, kur jetë që nga masnatës dhe i kengrojtë dërtë nga qjeli, ke lutë Allahun që Allahu të tuzan, ke lutë Allahun që njerin e smun të të shëran, ke lutë Allahun që borgjin të talargan, ke lutë Allahun që Allahu... Ti i të dretan kur jen dal Kurse namaz i natës është kanë Që na kam su gjunëhët tona Ky Musafir që ne talut në Allahin Gjeleshanu I thojmë falemender o Musafir I cilit i erdhën dhe na i zbutën zembra tona Falemender o Musafir I cilit i në mundësove të zbutën zembra tona Dhe të dalën dysa piklot nga si ton Pas i që me muj janë tha dhe nuk qesin as një pikloti Falemenderit i thëmë o Musafer, i cilin e mbushë e zembrën tonë, me ndashurin dhe i Allahut, dhe i pengamerit a.s. Dhe i gjithë muslimanve, ndalësh gëtë vlavit tonë, e në gjithë supën tonë dhe me supën e vlavit tonë, komën tonë dhe me komën e vlavit tonë, ndalësh dhe kur jepë salam, i bustjesës dhe e falemenderan, kurse në pazar, komën me tashkel, e këthen kokën dhe e këshirë me euretje, me mlafë. Subhanallah e këto me vlavin të në e këni një knaci, një dëshuri dërme zvetit E i thajmë falemën dherët, o Musafir, i cilin në mundësove ti në kujtove që t'jas gasëm dorën fukarave, muslimanve, jetimave, atyre që nuk kanë Allah e stëndërsham Kjo është Musafiri jonë Ki është mësafiri jonë, që cilët ka pas njerëzi, ja kanë zgatë jetimave, ja kanë zgatë fukarave, ju kanë blejë tesha për bajramë komplet, ju kanë ndajë tesha këpucë muslimanve komplet, vetëm që këtë gjami janë ndajë të 7-800 parë këpucë o vlesë të ndërshëm. Shitatcim par projektive xhamatlive të ndarshëm, projektive xhamatlive vek fitrave të këtive xhamatit janë letrat 150 kese ushqim që shpërndan fukarave muslimanëve. Kjo është prej dorës të Juve, prej pasurisë së tuaj, që i zgjoini fukarat. 20 fëmijë janë vesh me tesha të reja për Bajram, prej xhamatlive, prej xhamatlive të Shkupit e Jashtëkupit të Allah të ndarshëm. Ti zgjoj musliman, dëgjojni ngjarën e Ahmedit, i cili nëna e vet një ditë e çoi Ahmedin të shkojë Këtë të blenë të shëqar, u dolë rrugës Ahmedi të shkon në dyqan që të blenë të shëqar I pa fëmint rrugës krejtë të lujtë, i pa fëmint rrugës krejtë të bësqash I pa fëmint rrugës duke pi pije loj loje, i pa fëmint duke blej akullore Ki u qëdit, i ertë qëdi, tha ah Ahmedi, kur njëherë se ka pa po sheqerin, vetëm ditën e bajramit pa ha sheqerë, nëna vetë që kishte këtë djalë, pa burë, i thët Ahmedi djalit të vetë, shko birin nënës në blej pak sheqerë në dyqanë, që nëna të ta boj një ambëllësi ditën e bajramit. Kështu i bahme e difmint, si cili fmi e kishmar, babën e vetë përdore, me lojnë atë që ka blej për bajram, aj tjetri me tesha të reja, kurse aj tjetri me këpucat të reja, e kështu me razë dhe me tesha të bukra. Kursa Ahmedi kur i pa ashtu, vetën e ndali shikoi veten e vet, i pa teshat e veta ke tarrnume, derisa çaq çt arrnume, edhe xelpa nakizon me prish ataft se shum nana vet ja ka arrnua pandal. Ather e nitin e dhint në zemrën e vet, se nuk isht kush t'ia bleni partesha të bukra, nuk isht kush që ta gzon Ahmedin. Pastaj i shloj lotat prej sivë të vet, i mbërzitur dhe shkoi shpejt drejt nanës së vet, shkoi nat çupën e vet ku rrite dhe drejtu dhe i tha aj nona ime, aj nona ime, nona vet ishte mrzitet per evlatin e vet, ajo u mrzit nona ashtu si mrziten per evlatin, i tha çka të ndodhi o oh, ahmed, çka të xheti o oh, ahmed, çka ki o oh, ahmed, sa kush të rrej o oh, ahmed, se jo aj nona ime nuk më ka rre askush, as, as neer aj nona ime s'm ka ra kërkuj, pa po sapse trishtosh o birjam Tho i non, i pas gjithë fmind të blejë tesha, i pas shmind me loja, i pas të të filonin o merin, i kishë blejë një për tesha të reja, shokjem. E pas babën e saadit që i kishë blejë tesha të bukura, dhe lojë të mira, ojnona ime, edhe unë kam qefë të blejë në për tesha, ojnona thë, kur dhe të blejë unë tesha të reja? Kur ojnanta dhe ti veshin e parkpus të mira, nona vetë qka me bo, e mërzitër o vlesë të ndërshëm, e mërë e vladin vet, e vetë, e afrojnë nga gjokësit të vetë, qka me po, dora e djathisht mrazët, e majtën mëzvet për të majtën, qish me gzu e vladin e vetë, qish me i bletesh atë reja djali të vetë, atër kur e pa djali që peqanë, unë gjitë për këmishën e nanës, kërkanë prej nanës të vetë, Te shatërya për Bajram, nona underta, ya ja Elahi, o Zati jam, o Allah jam, çka të bëjmë me vladin tëm? A kurse ai fëmijë, ka ikë pa don si gjithë fëmijët e muslimanëve që kanë çev të veshën për Bajram? Por qenon e ndershme nuk kishte çka të bën, nuk kishte as një sand në dorën e vet që ta zgjon evladin e vet. Për vetëse la të çka i mbajke në sitin e saj, i lëshoi gadal gadal dhe tha çka të boj, o evladi jam. Pastaj dojë që sihta të zgjon evladin e, taj, e vet, birin e vet dhe i tha, mos umbrzit, mos umbrzit Ahmet, se nona kam me të blej, to çdo san, o loç kananas, o shpirti nonas, mos umbrzit se nona kam me të blej, ai i ndali Të të dhe i tha, oj non, oj non, a për nime keme mblete jesha për Bajran? A për nime, oj non, keme mblete jesha për Bajran? Tho të po, birë jem. Por, tha edhe unë të të vesh nësi gjithë muslimant, edhe unë tha të të bona i bukur, edhe unë të dalë fluj në rrug me fmitë e muslimanve. A, ah, oj non, shumë mirë dhe tjetë. Nona vetë pasta i tha, e vladë jem, ku e love kesën e shqeqerit? Ku e qove? Tha, non e kam harun rrugë, fmitë. Kër i ka pa muslimat me tesha të reja, me të pucat të reja, ka vapru të nona të gjojë një par tesha të reja e ka haru sheqerin për që ndreçta të linë në ditën e bajramit. U kësi të nona vetë, shkojë të nona dhe shkojë të tamarë kë e kam nonë, duku u kësi nona u ullë në gujë prej lodis prej fjalve të vladit vetë, i që i dorë të kacilë dhe o oh, Allahi jamë. Shka të bëj me evladin tëm O Allah, nuk kam kujti mbështet Në përveçteje Pas të të jali shkoj të marë Ahmed i shëqerin Pak prit nona duke bodu a E shloj takati Ja dërzoj shpirtin Allahi gjële shan Dhe nuk e takoj evladin e vet Me të ishët e reja As që mërini evladin Në nëzvet Qa ja për shëqerin Qa boj e tatlin e bajramit Subhan Allah O vlezër Allahi ka në omët Ka të muslimatë kësë raste që nëna vetë nuk ka e vladit vetë të jabon një më bëllësi, nëna vetë nuk ka e vladit vetë të vetë të veshe me të eshet e reja. Wallahi në Prishtin isha një natë në ligjeratë, Wallahi ka ardhë një njëri me dibuk të vogla, thë ka dibuk midhat dikush të në rrug të fura, thë ka mundësi vetë të një shishe zëjtin me mable. Muslimatë polipin ishë shë zëjtin me bo iftar, o Allah zdi, e dikush miliona, miliona, për po hargjën në haram, dikush miliona, miliona, për po i shkon në haram, subhanallah, nësë ndalët dhe shikon rastët të ndërshme, rastët të dhimshme, të piklume, Palestine, Afgan, Irak, e Kashmir, e Sudan, e Somal, Wallahi është për trishtu, qish ato muslimatë e presën bajramin, Lëzë të nërshëm, të regon një një rinjari në vëth në Irak, dhe thot, a, thot gjithë muslimant që që presën bajramin, në smujna me e prit, thot ne jenë atu e prit bajramin, me raketa, ne jenë atu e prit bajramin, me plumba, ne jenë atu e prit bajramin, me plët, plët ushtime të plumbave dhe topave dhe të tenkave, thot nuk është kihal, nuk e këjnë atëknatë siqë që kanë muslimant, thot, Aske na mundësitin di mëmjonit tjetrit, aske na mundësitin di mëmjonit tjetrit, aske na mundësitin di të me në bajramit, se nuk dihet se ku plas mina dhe ku pje granata. Nuk ka mundësitin të shkojmë në familje. Thot në vitet gjasht dhejta, në vitet e gjasht dhejta, thot ishim. Tha, në gjumë, thot duke të gjuhë, thot hoqët e thonë, Allahu akbar, Allahu akbar, të kbira të bajramit. Thot kur më dollë gjumë, thot e pa po, se plafoni kishra. Prej shivit të madhë. Dhe utrishtum dhe i mora fmin dhe dola jasht Por kujshitat qka ishin në të ka Në vitet e gjasht veta Dhe vrapun dhe na i mora fmin na i shtijen në shtëpite t'yre pasi që e na veshëm për bajram na dhën ushqim për bajram pas taj thot kina shku të minxajon teri sa e kina regullu shpijen thot vallahi se kina vërrejt se se kushia dhe i na konë në rahati kur se sot thot nuk ka mundësi as kushia me na marë me na një mu për shkak se as aj kushia nuk ka mundësi që t'imbroj e t'indalje raketet armishve t'allahut për këto vles të ndërshëm thoi një azat lërzoja që i bombardon shtëpijat e muslimanëve. Thojni amin o vllazni, se Allah i përgjigjet duave. O Zot, çdo tank që bombardon, prishe dhe shkatroje. Çdo anije që shlën raketa prej detit, inshallah fundose. Çdo armë që përdorët kundër fëmijëve të muslimanëve, kundër grave të muslimanëve, kundër grave shtatzëne, inshallah Allahu i azgjason dhe musliman gjakin e tyre ja ruan Allah xhelashanuhu te gjel, ljalal. Allahu azza. Esojna musafir i të ndarshëm. O Musafir, ti dhe të nga uttojsh pas pa kohë, dhe gjithë ne dhe të uttojmë, asë një nuk ka me mbet në këtë dunja, ti dhe të hecë, o Musafir, edhe ne kina me hecë, se për nga mirë i salatu wa salam, në ka thonë me një hadith, wa hbib men shi e te, fa in ne ka mu farikru, doje ka të dojsh, ti një dit dhe të nahesh, edhe ne të dojmë o mu e i bekuar, të dojmë o Musafir, por dhe të ndafna, E dhe ne dhe të ndafë në preksaj dunjaja, i thëmë, o oh, Musafiri jonë, o oh, muaj Kur'anit, ti kur të shkështë Allahu Gjellëshanu, dërme të sotënë, tregoj Allahu Gjellëshanu, me qenë se aj edin ma mirë, ma mirë se gjithë, dhe thëmë, ropë tuj i kam gjëtë në namazë, ropë tuj i kam gjëtë të mbajtë Ramazanë, ropë tuj i kam gjëtë duket falemendruti, o oh Allahë. Thuaj na o mua bekuar o musafirion na kujto te Allahu Xhelashanuhu wajla Jlaluh ze thuaj Allahu, se tont, Allah se raptu kërkojnë rahmetin tonte Allah raptu u frikësin prej zjarmit tonte Allah ato ishin të dobët dhe forcoj o Allah ato ishin të dobë me iman dhe forcoj o Allah ato ishin të varfur dhe pasuroj ato o Allah ato ishin o Allah që kishin nevoj për rahmetin tonte dhe mëshiroj na dynjave na ahiret thuaj o Allah Umeti Muhammed a.s. I ishin të dopë dhe në dy maj Ato i këshin marë në përkom Dhe ngritë që krenarin që e kanë pas O Allah thuj, Umeti Muhammedit ishtë mërzitur Dhe largoja mërzian O Allah thuj, Umeti Muhammed a.s. Ishtë i pëklum Dhe ishin në hadhe Dhe largoja halat Dhe thuj O Allah Umeti Muhammed a.s. I qo ishin dordë nga qeli Kërko ishin dhimën tonde Dhe ndimojo atire O Zot Kështu i thëmë, oho Musafirë jonë, erë dhe në vizitove neve, dhe ti je bujarë, gjithë të të mirët në i dhave, të ilimë rahmetë, me si falje, fundi shpëtim prej zjarëmit, wallaj, sa i mirë ki Musafirë, ne i ndalë në dhe i thëmë, në bënë halalë Musafirë i ndërshëmë, në bënë halalë, se ndoshta në haki sënë të kemi dhënë, e kemi dhënë gjithë aftësitë tonë të që kemi pasë, inshallah nëse kenë gabuar ai sant, nëse kenë bënë ai sant padosh, na fal gabimin ton. Mos na za për të madhe se jemi njerëz që gabojmë. Kërkojm falje te Allahu që ai të na fal dhe i them të japim besën o musafir i ndershëm, që ne do të ndreshna me Allahun xhelal. Ne do të lidhna punat me Allahin xhelshan hua xhelal. Ze do të aprishna kontratën me shejtanin. Nuk e dëgjojmë më shejtanin, nuk i dëgjojmë fjalët e shejtanit dhe i them لَمْ تُمِيرْ أَوْ مُصَفِرْ إِفَالِيَزْ ço bën shkak që, që t'na falen mëkatet tona dhe i thajm Allahu paske ka bë ka derë që të shkojsh dhe të ndahemi me ti o oh, musafir i ndarshëm por ne shpresojmë që takona vitin e arshëm përsëri por nëse Allahu nuk na jep imer që takona përsëri atë i thojm musafirit ton takona ditën e Kiametit ku Allahu ka mishti ato që mban a Ramazan nga dera e xhenetit e cila është Rejan ajo derë është vetëm për ato që mban Ramazan dhe i thona musafirit nëse nuk Kona vitin arshëm Inshallah ta kona Të dera e rejanit Dhe dhe të nëmë dërmecoj shtita Allahi Gjellë shanu hua gjellë gjellalu Thuaj o mësë firëndashëm Të ja besan Që unë dhe të jem inshallah në kajrë Dhe të vazhdoj në vepra të mira Unë dhe të ndali nga e keqja Dhe të jem larkë të keqës Sa të kemë mundësuj Dhe të urdhroj në të mirë Sa të kemë mundësi Dhe të ndali nga e keqja Sa të kemë dot poj vepra të e mira sa të kemi mundësi e kështu Allah e standarsëm që ta përciellim kët musafir me vepra të mira të shkojë prej nesh i kënaqur mos të shkon i mërzitur dhe më në fund i themë o musafiri ndershëm o musafiri dashur në zëmrat tona me të vërtetësi të polatojnë zëmrat po mërziten por smujna me thon tjetër për veçat që është i kënaqsh Allah i xhelashani thon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nenat allahu dhe të allahut do të Kështu që Allah së të ndërshëmë I thëmë këtë musafirit, që më stalo musafirin tonë të mërzitët për të shkoj i këzumë, ti thëmë selamu alejkum, musafir i jonë, më stë në haro të Allahu gjellëshan huaj gjellëgjellalu, që gërkojnë a falje të Allah i gjellëshanu dhe gërkojnë pre Allahu gjellëshan huaj gjellëgjellalu që të na i falë më katët tona dhe luz në Allahun që Allah të na boje prej banorve të gjennetit, të na i falje më katët tona, që në dimon muslimanve kudo që janë në rullëzin të kësor me fitore, sa më shpira, Së ndështë të ndërshëm, më në fundë, unë e kërkoj prej gjematlive halalëk, së ndoshta nëjkond këna në for nëjfjallë, Nuk ka shkon nai qëllim që më ofendon nai kant, nuk ka shkon vëllai nai qëllim që më ranon nai kant. Wallahi nuk doin as tjetër, por vetëse premtesim për vrimtave dhe musibeteve që ai shohim, wallahi flasëm këta, pusullallahu anjëlleshano që Allah të na falë mëkatet tona, juve që keni prezantuar, pusullallahu që Allah që është problem vetëm me Jannatul Ferdous, sa Janneti më i lart dhe pejgamberi alayhis salam thot kur lutnit për Jannet, lipnia Jannetin më të lartë ai Ferdosi. Edhe un lutullallahun që Allah të ju bëjë gjithva juve për banorëve të xhennetit dhe të na forcon në dinin e Allahut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet dhe prapë në fund na bën i halal.